Good evening, ladies and gentlemen, this is Budapest speaking. I am Adam Sedlak, the host of Matthew Heteor. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Matthew Heteor podcast 270. szinkronos adása, kelt angolul jelentkezett be, de én majd hangalán mondom, mostantól így fogunk beszélgetni ő angolul, én magyarul. Aztán lesznek majd olyan adások, hogy mondjuk én olaszul, kelt pedig kínai nyelven. Új gurul foglak talmácsolni, de kizell a kézilekkél tökéletes, hát vagy nem, vagy maradunk a magyar-magyarnál, ezt még meglátjuk, de azt ünnepeljük ezzel a kezdéssel, hogy a Netflix a mai napon elindította a magyar nyelvű szolgáltatását, ami azt jelenti, hogy a felület magyarul van, meg azt jelenti, hogy minden sorozat, aminek eddig ismertük a címét, annak most teljesen érthetetlen magyar címe lett. Igen, és ha minden igaz, akkor amihez nincsen magyar felirat legalább, az viszont eltűnt a választófelületről. Talán a kereső még dobja. Nem, a kereső sem dobja ki, én úgy tudom, hogy effektíve megtalálhatatlanok azok a, azok a mozgó képek, amikhez nincs magyar felirat, úgyhogy aki angolul akarta nézni, az hát az megtehet, csak akkor vissza kell állítsa a nyelvet Ez elég zsír egyébként, hogy a Netflixet átalakították most a magyar fordítás kapcsán egy ilyen világméretű, és emiatt rendkívül sok indiai filmet tartalmazó svéd egy kis panelvideotékelve. Igen, igen, ez fura. Ezt nem is, nem, nem, ér, nem értem. Ezt a részét nem értem, de hát nyilván van rá magyarázat. Minden esetre, hát az, figyelj, az, az azért jó hír, hogy mindenhez lesz magyar felirat. Az szerintem egy jelentős felhasználói körnek, vagy nézői körnek megnyitja az utat a Netflix felé. Egyébként nekem is, mert ha bár sok sorozatot és filmet néztünk itthon angol nyelven, angol felirattal, de azért vannak olyan típusú alkotások, aminél ez egyszer nem működik. Tipikusan ilyen volt az ilyen courtroom dramas, meg, meg politikai típusú drámák akár a West Wing is ilyen lett volna, de azt még korábban néztük, és magyarul. De hogy egyszerűen az ilyen nagyon pörgősre hangolt, tolós, vagy akár nagyon szlenges angolt használó sorozatok azok, ami családi angolunknak már túl, túl bonyolultak voltak, és vagy iszonyú koncentrációt igényelt nézni őket, vagy nem is ment. Na, ezt magyar felirattal már menne. Jelzem, Megvan ebben az adásban az, amivel magunkra úszítjuk, kedves hallgatókat, Tehát innen beszélgettünk most most már bármiről, mert nyilván uh, szinkron versus uh, európai ság vita lesz a kommentekben. Én a magam részéről egyébként, akkor meg kell, autóloként tök szeretem a szinkron, vannak azok a szituációk, amik az ember bele akar a filmbe, amit esetenként nem is angolul beszélő emberek csináltak, és akkor jön azt, hogy nézzünk egy francia filmet bolgár felirattal, ami ad egyfajta varást hozzá, de hogy nem értem, hogy miről van szó, szóval az is én is szinkron párti vagyok, bár az tény, hogy a, az utóbbi egy-két év Netflix nézése az egészen biztosan csiszolt az angolomon. Az angolunkon. Ha valami angolú van, az már oké, de benne van a hiba, hogy a világ összes többi nyelvét ellenben nem beszélem, illetve a nagyon keveset azért, ne adjanak el ezen a nyelven. De az bőven kevés ahhoz, hogy hogy nem tudom, mint, mint brazil filmeket nézek, Miközben ott van a Tropa de Elite című klassikus, hát legalább tíz éves emberek megpróbálnak javítani a brazil politikai helyzeten, bár ők rohamrendőrök és nem sikerül nekik, típusú film. Ami egy remek darab, de ahhoz hát abból az ember vagy kerít egy angol szinkronosat, vagy pedig rászállja az időt, és igenis felirattal fogja végignézni másfél alkalommal, mert valamikor beszélnek is, és lőnek is egyszerre, és jó tudni, hogy ki halt meg, és mit mondott előtte. Ja, értem, és azt mondod, hogy, hogy amikor lőnek, akkor nem tudod olvasni a feliratot. Hát, vagy akkor nem tudom, hogy hat meg, csak az utolsó szavait. Aha. Vigyázz a gyerekekre, oké, de melyikre, bázzál. <gül> Jó, hát akkor most nem tudom, miben maradtunk körülünk a magyar Netflixnek? E, igazából igen. E, Oda merem mostantól kezdve adni majd rokonoknak, hogy ezen is vannak filmek, a magyar feliratot kattintsad be, és nem lesz az, ami az angolban van egyébként, hogy ad egy hindi filmet iraki e, felirattal. A siker egyébként egyelőre még részleges, mert appokban ez nem, nem így van, ahogy a webes változatban appokban az a nyelv, tehát nem lehet beállítani a nyelvet, ha jól olvastam, hanem az a nyelv, ami a, az eszközön a default nyelv. Ezt szerintem apja válogatja, most kipróbáltam adásról a windows apjukat, és ott az tökéletesen szépen működik, ellenben ez a Windows Juni, nem JuniBuddy, mert az egy számítógép fajta Mindegy, tehát amikor a, a Windows appot úgy hogy lényegében egy böngészőben van elrejte ugyanaz a webes app, amit mi is használunk. Uh -huh. Annak az a különösen buta verziója, hogyha bekapcsolom rajta a settings-et, vagy át akarok menni, akkor gyorsan egy böngészőt is ott lehet átállítani. Oh. Ilyen abszolút összfér megoldás. Ellenben cserébe, amikor átállítottam a magyarra, akkor hirtelen az abban is magyar lett minden. Na, én még nem próbáltam ki a, az Android TV-s appot, amit én leginkább használok, illetve az iOS-t sem, az pedig érdekes lenne tudni, hogy iPad-en mondjuk át kell állítsam a felületet ahhoz magyarra, hogy a Netflixet magyarul élvezhessem. Meg, meg egyébként az a kérdés, de ez talán nem is kérdés, hogyha viszont angolul használom a netflix angol beállításokkal, angol mindenfélével, attól még ugye megkapom a magyar feliratokat, meg adott esetben a magyar szinkronta van. Meg, meg, meg csak nem automatikusan azt választja. De azt eddig is be lehetett találni az apokba, hogy mi a preferált feliratnyelv, meg mi a preferált hang. Tehát, az, tehát most is úgy volt, hogyha volt hozzá magyar felirat, akkor azt elindított a kérdés nélkül. E, ugyanígy, aminek magyar volt a hangja, azt, azt hallhatod magyarul, vagy az szól, az magyarul jött. Úgyhogy tulajdonképpen lehet, hogy nem is történt semmi, csak, a, csak az, hogy, hogy mostantól egyre több dolgot fognak feltölteni magyar felirattal, ez megjegyzem, eddig is így volt. Úgyhogy lehet, hogy az az igazán jó megoldás, hogy akinek angol volt a felület eddig, például nekem, az nem állítja át magyarra, és így a sorozatokat az eredeti címükről ismerheti fel, és nem kell próbálkozni, kitalálni, hogy a turbo cím vajon melyik ismert sorozatot rejti. Melyiket egyébként ezt eljötted ide, úgyhogy nem tudom. A Hiper turbo az a, azt hiszem a saját gyártású autós ö, cirkuszuknak a neve, ellenben nem tudom, mi az angol címe most így írta, pedig megnéztem belőle két részt. Hát ez nagyjából a, és most jön John Dél-Amerikából, ahol eladta a teheneit, hogy vehessen egy drift versenyautót. Nézzük meg, hogy a régi Kodak gyárban felépített pályánkon hány másodpercet megy át John, miközben az anyósülésről valaki jégkockákkal dobálja. <gül> és aztán kijön az, hogy John 51 másodpercet teljesítette ezt az autóját, de egy kicsit beázott a turbó, majd jön nem tudom én, Mari Németországból, aki amúgy Albán hadjárva, ő is elmondja a kamerába a történetét, és kis nissan 52 másodperc alatt megy végig a pályán. Tudod mi ez? határok nélkül kocsikkal. Nem adtad el a műsort, nem akarom megnézni, <laughs> hagyjuk is ezt. Lehet akár Hiperturbó is a címe. Akkor se. Ja, a mókes autós műsorok, műsoroknak a nagy fogyasztója vagyok, mert szeretem azt, hogy emberek autókról beszélnek, és közben szép teljákat mutatnak háttérben. Na ebből pont két részt tudtam megnézni. Még ráadásul. Jó, ennyit a Netflixről. Ellenben beszéljünk egy kicsit arról az eseményről, amin mind a ketten részt vettünk. Elvileg e, a magyar hát, IT, internet, online média, szakmának a legnagyobb esemény ez az Internet hangári konferencia siófokon, ahol ott voltunk mind a ketten, és mivel te jársz, mint én, ezért mondd el te, hogy neked milyen benyomásaid voltak. Tekint, hogy én idén előadtam, a következő benyomásaim voltak. Első nap megnéztem nagyjából kettő darab előadást, lehet, hogy hármat, majd beszélgettem régen látott ismerősökkel, majd pedig a kellemes feszültség és a beszarás között levő Vékony határmesdjén hazamentem a hotelembe, ahol megpróbáltam összekalapálni a mások előadásomat majd elludni, majd meghallgattam három darab hajnali tehervonatot, ami a szállás ablak alatt elhúzott. Másnap pedig ültem egy fintek típusú teremben, ahol egyébként voltak nagyon jó előadások, meg néhány rendkívül szar, de összességében tökkellemes volt a dolog, tehát hallottam új dolgot, meg hallottam izgalmas számokat hozta a konferencia eleményt egyébként cserébe, semmi de semmi más nem láttam mert minek után előadtam a saját kis mondókámat, majd megkönnyebbüve elmentem ebédelni, majd lehettem az ingemet, majd elhagytam a tartalék ingemet. Ezután megcéloztam Pestet, ahol még egyszer szaráztam kocsistul, és kb. ez volt a két napnak a rövid krónikája. Na jó, ez volt a krónika, de mika voltak a benyomásaid? A benyomásaim az, hogy egyrészt hogy sokkal több ember visel inget, mint kellene, és az az Slim A másik pedig, hogy ez már az a méretű emberileg feldolgoztatlan. Ez szerintem már tíz év is feldolgoztatlan volt, amikor én először voltam nagyjából, viszont út jelentősen nőtt. Tehát most ilyen számokat láttam, hogy 2400 résztvevő, meg 6 vagy 7 darab terem. 7 terem volt, idén először egyébként eddig 6 teremben csúcsosodott ki a tartalom, de most már 7 terem volt, valóban két és fél ezer résztvevő. Ez egyébként azt jelenti, hogy nagyjából siófok össze szállodájában a a résztvevők, illetve az előadók laknak. Ez egyébként azt is jelenti, mivel abban a hét teremben reggel 9-től vagy 10-től egészen este 8-ig, 9-ig folyamatosan előadások vannak, és egy előadás 15 perces, néha 10 perces, egy kerekasztal beszélgetés ezzel szemben 45 perces, de abban sokan ülnek. Szóval ezeket, hogyha kiszorozzuk, akkor kijön, hogy olyan 400 előadó van körülbelül aki ott van, és aki úgymond dolgozik, vagy legalábbis előad, legalább egyet. Sokan egyébként legalább kettő dologban is részt vesznek. És most már tényleg nagyon nagy volt. Most már, most már viszonylag ritka volt az, hogy egy, hogy egy teremben úgy két-három ember lézengjen csak. Tehát mindig volt egy legalább 10-15 ember, de viszont egy komolyabb előadáson, úgy értem, hogy egy ismertebb ember előadásán, vagy egy külföldi előadóén, pedig simán volt egy teremben, akár csak itt tudom én, 150 ember is, és tényleg a, a folyosókon, pontosabban a közös terekben már csak ilyen oldalazva lehetett elférni, és kerülgetni kellett egymást. Úgyhogy nagyon nagy volt a konferencia, nagyon sok ember volt ott. Ami egyébként feltűnt, és ez megint nem a konferencia, nem inkább a konferencia szervezés, meg a, a térhasználat kérdése, hogy ez az, az a mennyiségű ember, akiket már sehogyan, semmilyen módon nem lehet leültetni, ennek megfelelően meg se próbálták. Tehát, ha le akartál valakivel ülni, meginni kávét és elbeszélgetni világ dolgairól, akkor nagyjából az a megoldás, hogy is a balatonpartra és leülsz a lépcsőre. Amit sokan csinálnak is egyébként, valóban ez a, ez a konferencia nem az ügycsörgésről szól, bár ki vannak alakítva ilyen kávézó részek meg kert, meg tudom én, de alapvetően... Hogy szóma száz embernek kb. Itt az emberek együtt átsorognak és beszélgetnek. Igen, nagyon sok, nagyon sok ember, de hát távileg, tényleg itt van nem is csak egy szakma, hanem legalább hát hány szakma lehet itt? Három-négy szakma biztosan. A tartalom előállítók itt vannak, aztán a marketingesek, ennek minden válfajával ügynökség, ügyfél, az ügynökségen belül is a, az online marketingtől a, a performancia ügynökségen át a tudom én PR-ig. Itt vannak a technikai szolgáltatók, az -e kereskedelem. itt van a HR cégvezetés szekcióban a, a hr csapat, de mondjuk volt az egyik teremben egy fél napon át, service design na foglalkozó rész is, már pedig a service design egy igazán fiatal szakma, és ehhez képest sikerült megtölteni egy termet, mondjuk legalább 15 előadás erejéig. Szóval nagyon-nagyon sokféle, vagy lényegében az összesféle szaktudás képviselteti magát, ami, aki valamilyen formában közel áll ehhez a konferenciához. És Egyrészt ide azért is jönnek az emberek, hogy egymással beszélgessenek, meg egymással ismerkedjenek. Másrészt pedig azért is el lehet jönni, hogy okosodjál, mert ugye 400 előadásból nyilván nem jó, mind a 400, de viszont nem láttam már olyan konferenciát, ahol meg volt mondjuk 30 előadás de mind rossz volt. És itt azért ez nem ez, a, nem ez az arány. Itt, itt elég sok olyan, vagy olyan előadást is hallhatsz, láthatsz, ami vagy jó, vagy nagyon érdekes, vagy legalább egy vagy két mondatot ott hagy, amit hazavihetsz, ami lehet, hogy a körítést tekintve nem érte meg, vagy szóval túl, túl, túl nagy vattába volt csomagolva az az egy darab dísztárgy, de az az egy dísztárgyat hazaviheted. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem a tartalom is eléggé rendben van, Egyébként azt meg tudom, rövid konferencia szervező és sokkal hosszabb másfajta sem, szervező múltamból, hogy, hogy hiába vannak ígéretek, hiába vannak előre lefektetett dolgok, hiába beszéltetek mindenről, előbb-utóbb úgyis becsúszik egy Sándor a cégét reklámozza 10 percen keresztül előadás. És ilyenkor egy kérdés van, hogy előre megrendelted a zöldségest arra, gyümölcsöt vagy sem. Többnyire nem. Itt is vannak ilyen előadások, az mindig nagy szerencse, vagy ilyenkor az ember örül, hogy legfeljebb 15 perce van egy előadónak, de többnyire azok az előadások, amiről előre lehet tudni, hogy az szponzoráció kapcsán került bele a line upba azok csak 10 percesek, és még így is ezeken meg lehet azért sértődni. Meg is szokott a közönség, és tüntetőleg kivonul. Itt jelzem, hogy volt egy 10 perces előadás, ami jó volt, és ültem bent ön 15 percesen, ami a... Te isten, Hát neki kiadott mikrofont, és még sokkal fontosabb miért. Mondom ezt úgy, hogy én nagyrészt egy tök jó teremberül, de onnan tényleg nagyon sok mindent tanultam. De ide sikerült, besikerült, hogy én értem, hogy te három hónapja hallottál erről a dologról, de hide, hogy mások régebben foglalkoznak róla bele. Még az lehet talán érdekes, hogy hogy kik, hogy milyen, milyen közönség van ott. Mert ezt el lehet úgy is képzelni, hogy onnan a felsővezetők jönnek, és ettől valahogy egy ilyen középkorú, vagy akár öreg közönség van ami például az én ízlésem, nem is az ízlésemnek felelne meg, hanem a, hogy mondjam, a korosztályomnak. De ehhez képest azt látom, hogy a, hogy a közönség túlnyomó többsége az, az mondjuk 35 alatti fiatal szakember, aki, aki vagy középvezet, vagy tanulni jön, vagy elkíséri a főnököt, és mint egy élő segítő falanszert képezett az első sorban, ahol a főnök éppen előad. Így vagy úgy, de ez egy kifejezetten fiatal embereknek készített konferencia. Ehhez képest egyébként viszonylag érdekes, hogy az esti buli, ami mindig egy jelentős esemény, az mennyire operál a retro eszközeivel, Idén Habár punnani masszív volt a koncert, ami aztán igazán nem nevezhető retrónak, de utána, na de utána. Kedves hallgatók, Dévényi Tibi bácsi tartott retro diszkót, és hát most képzeljétek ezt magatok elé, és akkor elmondom, hogy nem, ez annál egy kicsit még kellemetlenebb, amennyiben Dévényi Tibi bácsi megöregedett. És ez nem tudom, hogy emiatt van-e, vagy valami más fizikális akadályoztatás miatt, de, de, de, de, de Tibi bácsi mögött a végig ott kell álljon egy középkorú úr, aki tartja a székét nagyon diszkréten, tehát egy féltakarásban fél, fél, fél áll mögött, és csak úgy a, a lent lógó keze az úgy oda van támaszkodva a Tibi bácsi székéhez, hogy Tibi bácsi egy hevesebb mozdlattól hátra hátraessen és felboruljon. És ha már ott van, akkor néha a kezébe adja a lemezeket is. Tibi bácsi hátrafordul a fülébe, sug valamit. Az értő fiatal ember pedig ilyenkor kikeresi egy táskából a megfelelő lemezt, és Tibi bácsi kezébe teszi, aki időről időre pöttyös labdát dobál. Fú, ez nagyon kemény volt. Közben meguglisztam valamit, hogy azt mondta, hogy a pulani masszív az nem egy, az egy fiatalos dolog. Van egy kis kérdésem hozzád. Azok a gyerekek, akik a, a pulani masszív első fellépése... Alakuló gyűlése alatt megtartott koncerten fogantak, például, ha voltak ilyenek, ugye, azok szerint hány évesek ma? Na, 15. Ivesmi talán? Hát sokkal inkább 17. Igen. Hát jó, de én nem azt mondtam, egyébként nem azt mondtam, hogy egy fiatal zenekar, azt mondtam, hogy nem tekinthető retronak, ami azért szerintem igaz. Tehát a ma is egy mondjuk hogy közelebb áll az undergroundhoz, mint a mainstreamhez. a mainstream játsza a rádió. Az összes. Hmm, Oké, okay. jó, ledumáltál, ak de mindegy. De okay. hajlandó vagyok engedni, amikor én először jártam, de most akkor nevezzük tíz évnek, mert kb. ennyi az internet hangarén, akkor aznap este Soma maga és a koncert volt, amihez képert masszív, hát astronomikus előrelépés. Egyre inkább egyébként, ahogy nő a konferenciás, hogy egyre többen vannak, egyre inkább mainstream zenekarok már, mint eh, hogy nagy, nagy lépnek fel. Az elmúlt években volt, eh, ha ideveszem a konferenciát is, az ősszel tartandó média hangerit. Volt eh, Majka, Well Hello, Halott Pains, szóval nagyobb nevek. Eh, legutóbb egyébként, vagy tavaly ilyenkor nagy Feró és a Beatrice lépett föl. De azt hiszem, erről beszéltünk is itt az adásban, hogy és egyébként meglepően jó bulit csináltak ők. De mondjuk, ha már így az esti buli elemzésné tartuk, akkor még egy elemét el kell mondjam, hogy tehát van először a koncert, aki most a Punani volt, van Dévenyi Tibi bácsi, aki, hát Dévenyi Tibi bácsi volt, most mit lehet erről még mondani. Majd utána a minden ilyen bulinak az állandó szereplője Vegas Band veszi át a színpadot, és egészen hajnali háromig játszik. Vegas bend lényegében egy esküvői zenekar, ha én jól hiszem. Szép nagy létszámmal, sok zenész, egy énekes, két vokalista, akik nem is vokalisták, hanem mondjuk, hogy majdnem egyenrangú társai a, az énekesnek. És ez a zenekar rendkívül profi zenészekből áll, akik mindent rohadt jól lejátszanak. A minden alatt úgy ért, vagy azt kell érteni, hogy el tudják énekelni a Bohemian Rhapsody-t négy szólamban, vagy azt hiszem ötben talán. Meg eh, tudnak játszani Neotont is, meg tudnak játszani mondjuk, mit mondjak, tudom én, Every Levin-t. Szóval, hogy nagyon sokféle zenéből táplálkoznak, persze slágerekkel dolgoznak, ők ők szolgáltatják a diszkót, és ezt hihetetlen lelkesedéssel, és nagyon jó bulit csinálva teszik, úgyhogy én nekem ez, hát egyrészt szokásom ezen a konferencián, hogy ott maradok háromig a diszkóban, és amikor nem táncolok, akkor nagyon-nagyon szeretem támasztani a falatval, és csak úgy nézni az embereket, ahogy, ahogy egyrészt táncolnak, udvarolnak egymásnak, illetve teljesen önfeledten teli szájjal a, a mm. slágereket, és valahogy egy ilyen, egy ilyen tapintható boldogság masszája csöpörögött körbe-körbe. Tehát valahogy tényleg egy kicsit ilyen szép space az egésze, egész hely, ahol így mindenki elengedi magát, és senkinek nem ciki, hogy ne otthon üvölt az ég felé, vagy mondjuk republikot. Erről egyébként van egy kis csillagdal, az állnak a férfiak. Az a része is megvan, igen, de valahogy ez sem olyan kínos, szóval nem, nem, az, nem, nem az van, hogy, hogy ettől így mindenki olyan, olyan Kisé utálkozva néz a magányos férfiakra, már mint a pár nélkül odaérkezett férfiakra, akik szeretnének párral távozni. Hanem ez az egész valahogy olyan, olyan természetes ilyen egy diszkó. Ebben van valamiféle ilyen ki nem mondott egyetértés a helyszínen levőkben, és mindenki a megbocsátó szeretettel nézi a másikat, Mind a le nem ünti egy pohár mert akkor azért szokott feszültség lenni, de akkor sem olyan nagyon nagy Megnéztem közben a vegas Show bennek a, a, a kis riderét, és a ők mit tudnak. Hát van egy, van egy számlista, azt a kedves hallgatók majd a végig fogják görgetni. Tényleg, a, mielőtt végleg elmegyek, a mondják, like tin spiritig feszül a, a repertoár. Én egyszer ezt, egy, egy ez rendkívül hasonló elemben bajor produkciót láttam egy sajtó után, nem teljesen józanul. Akkor éreztem, hogy nem kell tovább innom, amikor ö, picit belebólintottam az asztal, és amikor felemeltem a fejemet, akkor Freddy mercury volt öltözve a fél banda. <gül> és bár ez nem azért volt, mert én akkor már rémeket láttam, hanem tényleg átöltöztek Freddy Mercury-be három és fél másodperc alatt, de ez úgy jelezte az este végét. Amúgy nagyon profi Sramli bandára kinyitottak, aztán sok mindenek voltak. Azt, amit akkor sétáltam ki a teremben, amikor már kisznek voltak paszírozva, az egy hosszabb átállás volt. Nekem még egy dolog jutott eszembe, ami már a, a múlt héten is a fejemben járt, hogy, hogy valahogy, hogy hát megváltozott az internet Hungary szerepe, ahogy megváltozott a magyar internetipar is. Tíz éve még, még mindenki úgy készült erre a konferenciára, hogy, hogy na, itt biztos lesz valami nagyon komoly bejelentés. Valaki most akkor elárulja, mit tudom én, az új portálja, nevét, vagy a Népszabadság végre, elindítja a népszabadság.hu-t, vagy valami ilyesmi. Valami, tehát ilyen nagy bejelentéseket vártak, és mindenki előre találgatott, hogy mi lesz az. Tíz évvel később. Múlt héten egyébként. De azt gyanítom, hogy igen. Csak hogy most vissza akarom igazolni, hogy, hogy az, amit a múlt héten mondtam, az idén is úgy volt, hogy nem én legalábbis úgy tudom, hogy nem volt semmi ilyen váratlan, vagy ide tartogatott bejelentés. Semmi meglepetés, semmi olyasmi, ami amit addig nem tudtunk volna. Mármint a színpadon természetesen a, a plegykálkodás, a folyosói beszélgetésekben kiderültek olyan dolgok, amik, amik még nem jelentek meg sehol a sajtóban, és amit még nem lehet tudni. De ezek természetesen csak a, csak a személyes plegyka szinten maradó információk sokra erősítették, tehát nincs, nincs azóta se belőle közlemény szerintem sehol. Igen, illetve a színpadon elhangzó dolgok, azok szerintem hozták azt, amit én így előíteletesen mondtam múlt héten, amely szerint a magyar internetes cégek, mert részben kiszorultak a magyar internetről. Inkább arról beszélnek emberek, hogy így kell használni ezeket az eszközöket, így fogunk hirdetni XYZ eszköz használatával, mintsem az, hogy itt van az új platform, amin hirdetni fogunk, mert valaki elindított valamit. Tehát hogy van Facebook, van Instagram, em emberek beszéltek a TikTokról már. Most már sokan beszéltek a TikTokról. Viszonylag sokan beszéltek a TikTokról, amiről egyébként nem beszéltek, sokan csak azt ez, ez a, a, az észszerű kimenetel a a témából talán. A bármely más üzleti modell a, az interneten témáról. Hallottuk a HVG-nek az előadását, a HVG360 nevű mm, Matini műsorról. Előfizetős online hírtartalomról, mondjuk inkább így. Igen, de próbáltam sértő lenni. Igen, igen, azért Hiszen is. Isten előfizetőként nagyon unatkozom rajta. Azért is avatkoztam be, mert, nem mindegy, mert legalább ők megpróbálják most. Jó, tudom, tudom, tudom, van az a régi mondás tíz évvel ezelőttről, hogy a szílcímvölgyben megtapsolják azokat, akik elbuknak, mert ők legalább próbálkoztak. Ez a taps be van készítve a, annak a terméknek a mostani állapotában. Hát nézd, az, hogy neked nem tetszik, az még nem indukálja automatikusan, hogy másnak sem. Az előadásban elhangzott az, hogy a vártnál nagyobb számban fizetnek elő az emberek, és aztán én megtudtam ezek folyosói pletyka változatát is, szerint tényleg egészen sok az előfizetőjük, és, és a, a tervet, amit el akarnak érni egy év alatt, azt ha, nem hogyha ez a, ez a lendület folytatódik, hanem hogyha ez nem laposodik el végletesen, akkor simán el fogják érni. Ami egyébként szerintem tök jó hír, független attól, hogy a tartalom jó vagy nem jó, mert, mert végre akkor lenne egy példa a magyar piacon arra, hogy igenis lehet olyan előfizető szolgáltatást csinálni, amit az előfizetők eltartanak. Ö, igen, ebben teljesen igazad van. Ugyanakkor engem még mindig rendkívül zavar az, hogyha a, a minden más kivon találva a tartalom, pedig nem egy olyan szolgáltatásban, ami tartalom szolgáltatás nem vitatkozni akarok veled, csak azt mondom, hogy ö, nem biztos, hogy mindenkit zavaró. Ez a, egyébként elég nyilvánvaló átrány. Legalábbis az előfizetők számából erre következtethetünk. Hát, tekint, hogy adás előtt nekem a számot, amit nem mondhatunk kiadásban. Ezért nem is kezdem szintén adásban összehasonlítgatni más számokkal. Hmm. Er, hajc... Erre varjatok gombot, kedves hallgatók. Ha egyszer ez, ez nyilvános tesz, és hogy bármit kihoz a HVG, Vietnám isten papucsommal az asztalt verve -ver fogom majd mondani, ami jutott eszembe. Tényleg bocsánat, hogy, hogy tartanunk el a szánkat. Menjünk is inkább tovább. Annál is inkább, mert a Vietnám isten papucs, hogyha már előkerült, akkor az áldalatozott álmodó polip hír kapcsán pont ugyan ezt gondolom kézben tartani. Jó, akkor én először mondom a hírt, aztán kellett mondja hozzá a sajtókritikát. A hír az, hogy lefilmeztek egy polipot, aki álmában össze változtatja a színét. És marha jól néz ki. Ennyi tulajdonképpen a hír egy YouTube videó tartozik, illetve nem, bocsánat, én, én Twitteren láttam a videót, de biztos hogy van YouTube-on is. És mindenki úgy írta ezt meg, hogy így álmodik a polip. Amire aztán jöttek olyan ö, reakciók is, hogy hát ha a polip álmodik, akkor olyan, mint az ember, tehát én most mondok az eszek polipot, amit tulajdonképpen tudok respektálni, a polippont az a szerencsétlen állat, ami egyszerre intelligens és rendkívül finom. Ha az ember oldalt akar választani, akkor hát itt igazából azért nem dönthet rosszul. Ellenben elkezdtem ennek utána nyomozni, hol, hol, hol, hol bukkant fel először, és kommentár nélkül én rajterszen találtam meg a videót, ahol annyi van aláírva, hogy a felvételt készítő professzor, ő nevesítve is van, majd még megkeresem a Twitterét, hát ott van valami. Most azon gondolkodik, hogy ez a furcsa színváltozás, amit, ő, amit neki sikült rögzíteni, és ami a biztos pontja ennek a történetnek, az vajon azt jelent, jelenti -e, hogy a polipok álmodnak? És hát így egészen más a, a lábas fejűvekvés, ezért ezt lássuk be. Igen, hiszen az, hogy aztán ezt a világsajtó egy emberként úgy vette át, hogy így álmodik a polip, az egy, hát jelentős csúsztatás a szenzáció hajház címadás vagy tartalomfeldolgozás irányába. Hiszen, ha jól értem, akkor az eredetiben nem azt állítják, hogy így álmodik a polip, hanem, hogy felvetődik bennük, hogy ez most az, amit most látunk, az az álmodás? E kérdőjel? Ami hát azért nem úgy van az így álmodik a polip, és a vajon álmodik a polip között, hát van egy jelentős különbség. Van egy jelentős, pontosan, ahogy mondod. Hát jó, na, akik így csinálnak sajtot, azok meg is érdemlik, hogy aztán olyan sok előfizetőjük legyen, mint a HVG 360-nak. Hú, -hú, Hú, igen, de ezt most nem akarom ide tovább fűzni, sokkal inkább meg akarom veled beszélni a Microsoft új line -upját. A Microsoft a héten bejelentett, azt hiszem, két laptopot, néhány Surface. Hát a Microsoft az. Mindent bejelentett a héten. Egy pár mobileszközt, illetve egy uh, True Wireless-írba adott, tehát ilyen teljesen drót nélküli fülhallgatót. Úgyhogy volt minden, és uh, kicsit furcsa dolgok is voltak, vagy furcsa aspektusok is voltak. Meg hát uh, én be kell, be kell vaja, meg kell gyógyjam ezt így nagy nyilvánosság előtt. Én nagyon szexinek találtam ezeket az eszközöket. Nekem ezek tetszettek. A Microsoft most már húzamosabb ideje egészen szexi eszközöket ad ki. Tekintve, hogy az OM-ek aztán ezeket nem gyártják, a Microsoft pedig nem honosítja, ezért ezek olyan eszközök, amiken például mondjuk i-betű nem feltétlenül van, ami a magyar használatát mondjuk erős kapcsos teszi. Bár nekem volt olyan international, international angol billentyűzet nélküli, azt hiszem US angol volt, laptopom, ahol a nullának helyét nyugodt szívvel átvette az i nullát kellett valami kontroll uh, shift alt felső rúgás uh, lift beírni. Tehát nullát úgysem használjuk annyit, egy modern koncepció. Mint a hosszú itt. Érdekes gondolat. Pontosan. Szakmája válogatja, tehát szerintem könyvelőként például lehet, hogy hiszt is lennék. De van az, az az USB-s nulla, tudod? Adnak hozzá másik kilenc betűt is, de USB-s nulla. Nekem kettő ilyen is van itthon nagyon elgondolkodtam egyébként, amikor új billentyűzetet vettem, hogy kell-e rá nekem képed. Aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen pinnel lépek be a számítógépemben, amikor a Ubiquit éppen nem észleli, hogyha újraindítottam a uh, restart uh, telepítés után, után. tehát igen kell. És aztán megnéztem, a, a Numpedről le, le van kopva a rárakódó portát, aztán használom is. Hát igen. Na jó, de... Uh, nem válaszoltam, ezt figyeltem. Igen, igen. Mármint, hogy húzamosabb ideje szexi hardvereket mutat be, és, ö, és a, ezen a héten bemutatott Microsoft Career, az, ö, az meg hát különösen tetszik. Már, már azóta, amikor először nem adták, így csak meglebegtették, kiszivárogtatták a, a Gizmodónak 2009-ben, majd 2010-ben. Ez a kétképernyős Windows-t is futtat, de nem is. Igazából ö, személyi eszköznek kitalált, nem feltétlenül teljes értékű számítógép cuccos. Akkor ez volt a körír, most ezt hívják uh, Surface Neónak, meg, meg Duo-nak. Illetve hát neónak, hogyha, hogyha ezt a szép nagy eszközt uh, mondod, az, az, na, nekem az a kedvencem, a Surface Neo, egy uh, 9 képernyő, meg még egy, amik uh, egy hinge össze vannak zsanérozva, és hogyha kihajtod őt, akkor egy, ugye, hát egy ilyen két, két kilenc képernyő összetűzve szép nagy monitorra változik. Hogyha csak félig hajtod már, mint hogy derékszükbe hajtod, akkor az egyikből billentyűzet tud lenni, a másik pedig egy, de egy olyan billentyűzet, amin van egy az Apple-től ellopott funkcióbillentyűk helyét átvevő nagy érintőképernyő, csak itt nem egy sornyi, mint a megbukókon, hanem mondjuk tíz sornyi, és egyszerre az összes emojit meg tudja mutatni. És valahogy egy olyan, na, nem tudom, fantasztikus, nagyon bírom, nagyon bírom azt, hogy, hogy a billentyűzet helyén is kijelző van. Várja, várja, várja, várja, várja. a, a, a billentyűzet az egy külön jó hozzá, nem? Tehát ez egy ilyen betétlap tulajdonképpen. Hát amennyiben nem az üvegbillentyűzetet használod, akkor egyébként lehet hozzátenni okos billentyűzetet is, ami valódi gombokból áll. És ami így nem derült ki a termék videóból, hogy ez egy, hogy ez egy olyan cucc, ami, amit, hogyha nyomkodsz, már mint a fizikai billentyűket nyomkodod, azok nyomkodják-e maga alatt az üvegfelületet, és így használják-e a üvegbillentyűzetet, vagy egy mondjuk bluetooth keresztül csatlakozó független billentyűzet. Gyanúsan találtam a termékfotók között olyat, ahol ki van nyitva ilyen asztalra letett nagykönyvként az eszköz, és előtte van a billentyűzet, és úgy tűnik, mint használható lenne. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy Bluetooth billentyűzet lesz itt a végén. Gyanús, hogy akkor ez Bluetooth lesz, így van. Semmi új nincsen benne tulajdonképpen, de valahogy szépen meg van csinálva. Nagyon értelmes felhasználásokat tudok belevizionálni, és hogy a legfontosabbat is elmondjuk, a bejelentés csupán egy vízió bemutatást céloz, és 2020 karácsonyán lehet majd megvenni ezt az eszközt. Akár csak a Surface Duo, ami ennek a sója, Az a különbség, hogy sokkal kisebb, egy olyan. Hát mondjuk, hogy egy, egy ilyen hatincses tablet csak két képernyőt vészét hajtható formában, tehát mondjuk itt két hatincses, lesz belőle a széthajtod és. Nagyon meglepő módon Android fut rajta, nem pedig Windows 10X, mint a, mint a nagy tesóján a Neon. Tehát egyébként, aki a méretezéssel mégis problémában van, az egyik az egy Filofox, a másik pedig egy B4-es Notes. Melyik? A B4-es az, az az A4-esnek a harmada? A B és az A4-es csak más oldalarányokkal. De kb. azt hozza a, yeah, yeah. a Neo. Igen. A Duo meg a, a hátsó zsebbe beletúrható. Ide raktam a kai egyem, de benne van egy pár névig is típusul, no, ez. Ez egy viccesen nagy telefon, amit egyébként lehet majd telefonnak is használni. Tehát a fülethez emelve lehet vele telefonálni. De mm, amúgy És meg... köbbelette kellene fejeden. Igen. Azt is csak 2020 ban lehet majd megvenni, már, hogy 2020 karácsonyán, tehát egy év múlva, egy bő év múlva. Mm -hmm. Szóval az nekem tetszik, hogy hogy a teljes piac azt mondta lg a microsoft hogy jó van Samsung, szép vagy ügyes, vagy megsimézzük a fejedet, küldj be a szüleidet, felolvasunk Ez a hajító kijelző, ez egy igazán szexi dolog volt, amit most megoldjuk ugyanezt a paraszt módon egy a helyi óbiból John rácsavarásával. Cserébe ezek a kijelzők, ezek működni fognak. Hát igen, igen, de hát ez másfelől meg, ahogy a Samsung, úgy a többiek is csak valamiféle ilyen demo eszközt csináltak, ami nyilván nem azt célozza, hogy majd mostantól ezt vegye mindenki, hanem csak így megtesztelik a piacot, hogy az emberek mit akarnak. akarják -e ezt, vagy sem? Persze, csak kivédekeztek közben egy nagy pofárásést, amit a Samsung bevállalt. Igen, és épp ezért mindenki veregeti is a vállát, hogy ez igazán szép bátor húzás volt közi, hogy nem nekünk kellett meglépni. Úgy, így vagy úgy, nekem a Duo és a Neo tetszik. Tetszik az Androidos verzió. A windows az valahogy nem biztos, hogy venném, pedig hát. Jó, hogy hülye vagyok, tudom. Az ilyen lebutított Windows-okkal mindig csak a baj van. Az, hogy téged elrontott az OS az egy dolog, és tudom, hogy most a maradék hallgatóink is kikapcsolták, hogy le OS az OS X-et. Meg OS. A, az, igen, igen, igen. Az, az, Na. az Apple réggel felejtett desktop operációs rendszer, amit időnként tévedésben ők frissít valami gyakornak. De szóval, hogy az, hogy a Microsoft hogyan próbál különböző Windows verziókat legyártani, az, az mindig egy picit gyanús az érne. De azt legalább már belátták, hogy ők nem egy operációs rendszer cég, az is valami. Viszont felfedezhető az ő például ebben a mostani bejelentésükben is ugyanaz a trend, amit, amit tolnak most már. Szerintem a mióta Satya Nadella lett a cégvezédigazgatója. És ez szerintem egy ügyes húzás. Tehát ugye egyrészt az operációs rendszer cég felül elmennek a, a munkahelyi alapsoftvercég felé, és a Windows helyett, vagy mellett inkább fontosabb most már az Office termékvonaluk. És hogy ezek a laptopok convertible tabletek, meg ezek az új, ilyen, mit tudom én milyen mobileszközök, hajlítható mobileszközök, sőt még a True Wireless earbudzuk és a Surface Buds, vagy Earbuds Surface? Hú, hogy hívják? Surface Earbuds, Na, jó, csak meg sikerült találnom. Szóval, hogy ezek mind azt mondják, hogy igen, ennek a kategóriának kell egy olyan változat, ami az üzleti felhasználóknak szól. Az Office használóknak szól, és ezek mind fel vannak vértezve azzal a képességgel, hogy ezek, ezek úgy illik az Office, ezek e, üzleti felhasználásra vannak kitalálva, beleértve a Surface earbuds is, ami egyébként egy brutálisan drága 250 dolláros füles lesz, amihez képest ugye mondjuk 150 a Apple AirPods, de hogy, de hogy cserébe, ez rohadt jól néz ki szerintem, mert hogy be szuszakolod a füledbe, akkor egy ilyen szabályos kör jelenik meg a, a füleden, mint hogyha egy fültágítót csúsztattak volna egy kicsit fel egészen a halójáratod felé. Másrészt pedig tud egy csomó ilyen, ilyen voice vezérelt office, ügyet, tehát nem tudom, felolvassa a naptáradat, meg az e-mailjeidet, meg eh, iszonyú jól lehet vele angolul diktálni Word dokumentumokat, és a többi, és a többi, de mondjuk a Spotify is működik vele a android és a telefonod. Szóval, hogy, hogy üzleti, üzleti megfejtést próbálnak adni ennek a hardware kategóriának, amivel senki más nem próbálkozik ennyire felismeretlen, vagy határozottan, vagy kifejezetten ez a része tök jó, csak ezek olyan funkciók mindegytől egyik egyébként, amik lényegében alkalmaztatlanok egy, egy modern irodában. amíg az Open Office-t el nem törli a proletár forradalom, aminek ideje lenne egyébként. Tehát az, hogy te hangosan beszél a számítógépethez, az, az igazából nem egy érhető helyzetű munkahelyen. De nem a számítógépethez kell hangosan beszélni, hanem a fülesethez. És azt pedig mindegy. nem az Open Office-ban fogod használni egyértelműen, hiszen ott ott van a kezed ügyében a számítógéped, hanem on the go. És on the go egyébként ez, hát nézd, hágálhatsz egy ideig ellene, de azért az jól látszik, hogy most már minden gyártó megcsinálta a maga hangvezérelt eszközét, és meglepő módon ezek fogynak is. De én azt, azt tök látom, hogy ebben rendkívül nagy pénzeket raknak bele. Az állításom pusztán annyi, hogy nem ez lenne az első olyan trend, amiben rendkívül nagy pénzeket raktak bele, majd kiderült, hogy igazából nem működik. Hát csak szemben mondjuk De a 3D TV-vel, vagy a, vagy a Blu-ray-jel, Blu igen, ezt a szót kerestem. Otthoni VR-rel. Szóval, hogy ez, ezek az eszközök, ezek így mennek, meg ezt használják, miérted érted? Mindenki a szirit szólongatja, meg a, a Google assistant et Szólítja fel mindenféle dolgok megtételére, nem beszél Alexáról, akit egészen széles rajongó tábor kísérsz, szóval, hogy ez a dolog, Ennek ez a az azért engem nagyon érdekelne. Mert Alexáról az jött ki egyébként, hogy vásárlásos speciál, ami pénzt is csinálna, arra nem használják? Nem, arra nem, természetesen. Egyelőre. Valószínűleg ahhoz egyébként még nem is jó, de egy csomó minden másra meg használják. Pedig a vásárlás az egy könnyen körülhatárolható diszkrét kategória, hiszen egy kötött méretű szótárból kell dolgoznia, tehát felismerni azt, hogy pemberspelánkát szeretnék venni, plusz azt, hogy báj. Ezt még soha nem gondoltam át, tehát most csak improvizálok, de, de valamiért azt gondolom, hogy a vásárlás az a fajta tevékenység, amit nem akar az ember ilyen nagyon, hogy mondjam, a fűnyírás közben, végezni, vagy autóvezetés közben végezni. Mondjuk még az autóvezetés közben azt el is tudnám képzelni, de hogy, hogy a vásárlási helyzet az sokkal inkább olyan helyzet, amikor, amikor a kezemügyében van egy erre egyébként alkalmasabb nyomogatható eszköz. Tehát ezt leginkább szerintem ezért nem csinálja az ember, hogy az ilyen hang, hangvezérelt asszisztensek akkor jók, amikor, amikor foglalt minden kezem és és valamit kérni, vagy valami egyszerű dolgot akarok kérni, például, hogy indíts el egy zenét, vagy olvas fel egy receptet, vagy mondd meg, hogy mennyi az idő valahol máshol. Az, hogy most így elkezdjem sorolni a bevásárló listámat Alexának, és hogy azt is megmondjam, hogy de figyelj a legolcsóbbat vegyed abból, vagy szóval, tehát kell liszt, de nem akármilyen liszt. Ez nem, ez manapság még nem nem lehet szerintem jól megcsinálni. Közben mondok számokat, mert kerestem. Ez egy idei augusztusi eMarketer.com előrejelzés, 2017-től 2021-ig tart a grafikon, és azt mondja, hogy 2021-re 123 millió ember fog legalább havonta voice assistantet használni. Az elég kevés. Az rendkívül módon kevés, most az nem tiszt ebből a felmérésből, hogy melyik országra mértek fel, mert mondod, hogy az interneti úszerek 40 a de nem tudok hirtelen egy kis országot, amire ez igaz lenne. Hát például, hogyha Amerikára vonatkozik, akkor a 131 millió az nem olyan szár mégse. Ö, mennyi az amerikai izé? lakosság? Hányan vannak, hányan vannak ők? 308 millió. É, én 250-et akartam mondani. Most inkább akkor... 330 idei becslés. Jó, 3-30 a... a arra se ne arra sem 40 százalék. Tehát itt, itt valami, valami nem kóser ebben a számban. Egyébként a másik ami izgalmas, hogy, hogy lassú tendenciát feltételez a, az e-marketernek előrejelzése. Tehát 17-ben volt durván 80 millió, 18-ban volt 102 millió, 19-re jósolnak egy 111-et, 117-122. Ez egy ellaposodó gör, görbe, tehát valószínűleg mindenki remél, hogy nincs igazuk. Hát... Én ezt a megfelelő maliciával kezelem ezt az előrejelzést, mint a legtöbb ilyen előrejelzést. Nem is tudom, hogy mi volt a módszertan, nem is szoktam igazán azt gondolni, hogy ezek, ezek hihető számok. Tehát, hogy mondjam, én, én ezekből soha semmiféle következtetést nem szeretek levonni, mert egyáltalán nem gondolom, hogy ezek releváns. Tehát ez ilyen teljes, teljes levegőbe beszél, és szerintem nincsenek bizonyítékaim, ez megérzés. De jóval több innen az de mi beszélgetünk az érzéseinkről, de akkor én felolvasok egy verset. Hát ettől nem is megkímélni kellene a hallgatókat, hanem inkább a meglepetés erejétől félre tartani őket. Biztos nem meglepődnének, a felolvasnál egy verset. Majdnem minden polcban van kézzel uh, király László a Elveszett Hadsereg című köte, abban vannak például remek darabok. Én azt javaslom, hogy inkább ugorjunk tovább. Volt még bármilyen Microsoftnál, ami téged meglepett? Hát meglepő dolgok nem voltak, bár ez a széthajtható kisméretű cucca, mint Android van, azért ez meglepett egy kicsit. Nem lepett meg nagyon, hanem, hanem egy teljesen logikus lépésnek, és egyébként egy olyan bölcs lépésnek gondolom a microsoft hogy ha mi nem tudtunk a mobil eszközök operációs rendszere lenni, akkor attól még ne adjuk fel ezt az irányt, hanem mondjuk azt, hogy akkor legyen rajta egy... Másik oprendszer, mi meg majd rátesszük az üzleti alkalmazásokat. Nem meglepett, de megtetszett az, ahogy ezt csináltak. Más nem, viszont tehát nem, nem volt semmilyen, ilyen, ledöntjük a falakat, azt mindent megváltoztatunk, típusú bejelentés. Jaj, mert a vas meg az ott van náluk 10 éve, vagy a koncepció igazából ezt a magánál a cégnél általában rendkívül sokkal jobb, Microsoft Research meg a Entertainment és Design Division azt nekik volt, aki a kettő osztálynak volt a projektje, ezt alaposan színén kutatta. Én a magam részéről nem is adnak körülök, hogy ez visszajött, nagyon szórakoztat viszont az, hogy amennyire három éve még hát szinte kötelező volt röhögni azon, hogy valaki tollatrak egy okos eszközre, annyira ott van most megint mindenen. Tehát ez a a pen computing nevű gondolat, ami több mint 20 éve létezik, ez megint tette egy kört, most megint azt mondjuk, hogy van rendes digitalizálunk, van rendes kézírásfelé ismerésünk, van egy, annyi processzorunk, amennyit nem szégyenlünk, meg kéne ezt megint próbálni. Igen, és egyébként szerintem jobban is rezonálnak rá az emberek, mint tették ezt 10 évvel ezelőtt, nyilván, hiszen ide már tényleg lehet jegyzetelni, és aki, aki szereti a kézírásos jegyzetelést, annak ez egy lehetőség most már szemben, mondjuk azzal a Palm ami amire én már írtam kézzel a 2000-es évek elején, de hát lényegében használhatatlan volt minden értelemben, sebességben, felismerésben, bármiben. A pd azok elég szarok voltak, nekem több, több különböző típusom is volt. Kevés olyan, amire így szeretettel emlékszem vissza. Jó, HP de jó volt, mert volt egy eszközem, ami olvasott e könyveket évekkel az előtt, évekkel a, a kindől előtt. Ott az ember érzi az erőt, hogy digitális szöveg, bárhová magammal viszem, ott van. Én nagyon szerettem a Palm Pilotot, vagy Palm Pilotot. Nem azért, mert lehetett belejegyzetelni, mert nem, tehát a toll az egyáltalán nem érdekelt, de például az, hogy a naptáramat ott tudtam tartani, és az egy kereshető, figyelmeztetős, digitális valami volt, még az okos telefonok előtt jó sok évvel, azt én nagyon bírtam benne. Értem, értem ebben, én még azóta sem hiszek igazán, de... De jó, virágozzék ezer virág, ahogy ma elnök mondta, mielőtt elvezényet el az volna, hogy csomó embert meghalni. <gül> Úgy érzem lekommunista diktátrosztál, mert szeretem a pahampilotot. De nem, ugye? Jaj, de! hogy nem, nem, nem, csak de, szeretem azokat az idézeteket, amiket emberek is szoktak mondani, és nem tudják a forrását. Ennek egyébként ezt pont a héten szóba is került egy csetben, hát a, a, a lovas szobra az az a, az idézet, hogy Neked mindig szerencsésnek kell lenni, nekem elég, ha egyszer vagyok szerencsés. Ez a amerikai inspirációs képes terjedt el, mint egy Margaret Thatcher idézet. Ezzel szemben ez Margaret Thatchernek üzente az ira egy sikertelen bombás merény lett után. Hogy is mondja, a Jereváni Rádió minősített esete. Aha, igen, igen. Oh, jó. Még egy ilyen komoly nagy, veretes Link van itt, ami viszonylag friss. Nekem van viszont közben egy, egy komolytalan és verettelen. Jaj, de jó, ö, hát akkor az sokkal, témám, bedobnám ide, sokkal jobb, hátha ezzel megúsztuk, hogy a komoly és veretes egyáltalán szóba kelljen kerüljen. Amennyiben olvastam a héten egy csomó ikás kritikát, mert hogy Amerikában elkezdtek kiolni mindenféle eszközeik, tehát az, az okos, ö, okos, függönybe húzó mm, eszköz, vagy függönyfel csévélő eszköz. Okos függőny. Mindegy, kikeveredek ebből a kifejezésből valahogyan. Illetve eh, azt hiszem, hogy most elindult eh, ott a Symfonisk nevű eszköznek a forgalmazása is, ami az ő Sonos rendszerrel kapcsolatos, eh, irányítós, okos hangfalas, eh, így okos, úgy okos cuccuk, ami hát pont úgy tud szobákat vezérelni egyébként, mint a múlt héten szénél dicsért, eh, Spotify konnektor -es eszközök. Csak talán egy kicsit, kicsit még, még szofisztikáltabban. De tud egy szereped a két eszköz szólni, hogyha egy szobában rendeztük őket össze. Mert nem az ördöktől való funkciót be. Meg talán volt még valamiézi valami konnektor izé, valami is, mindegy. A lényeg a lényeg, hogy ezek vercs kritikák voltak nagyrészt, és mindig oda jutott vissza, hogy mihelyet az ember beállította ezeket, remekül működnek. Viszont a trot alkalmazás, amin keresztül a, az IKEA-s kell csatolni a különböző eszközöket. Az egy igazán használhatatlan undorító fos dolog, és ezt igazán meg kéne valakinek szögelni most azonnal, mert az android az, az androidos verzió az még kicsit kevésbé rossz, mint az iPhone-os, de az iPhone-os aztán tényleg a, a pokol összes bugyra egyszerre összecsomagolva last minute-ben. Ami tök izgalmas, az IKEA-ról mindig úgy beszéltünk itt mi, hogy, hogy ez egy cég, ami, ami többnyire tudja, hogy hogy kell ö, olcsó okos otthon eszközöket adni az embereknek, amik valahogy mégis csak működnek. És erre kiderül, hogy vagy legalábbis az jön szembe visszajelzésként, hogy, hogy erősen botlik ezen a területen, még pedig pont azon a ponton, ami a cégnek nem a, a saját otthoni terepe, a magyar a szoftveren. Erre szerintem rendkívül tanulságos lesz figyelni, plusz meg tudjuk kezdni a hallgatókat, hogy ők vettek a Radfri gétveit. Ami nélkül a legtöbb eszköz, ha csak egyet raksz tök jól működik, és akkor ez az egész probléma, hogy nem mászik elő, és a tényleg fája. -e. Én azon hallgatók közé tartozom, akik nem vettek ilyet, úgyhogy nem tudom megmondani. Bezeg van villankörtém tőlük, amit egy ilyen bárhova fel mágnes tapasztható kapcsolóval lehet kapcsolgatni. Hát az például kurva jól működik. Ezt nagyon bírom az én is nekem is olyan van az ágyam mellett, mert hogyha felkapcsolva hagytam a számítógép mellett meg az olvasólámpát, akkor lustember módja, ezt már az ágyból ki lehet kattintani, és nem kell kimkúszni oda, mint Rambó. Nekem ráadásul olyan van, aminek a fényerejét, meg a színhőmérsékletét is lehet szabályozni. Teljesen oké. Okay. Na de, szóval nem tudom, nem tudom, mi van a Threadfree-vel. Megnéztem most az IKEA apnak az értékeléseit és tényleg szeptemberben olyan egycsillagokat tosznak oda a userek, hogy hogy tényleg éppen csak nem füstöl. Hát akkor lehet, hogy csak egy ilyen elrontott verziófrissítés áll a háttérben, ezt nem tudjuk. Ö, egy verziófrissítés, ami legalább egy hónapon keresztül tart, mert már augusztusban sem rajongtak érte. Tehát a szeptember az egycsillagos hónap, az augusztusban ez még három csillagra vissza hozni. Oké. Okay. Ha már megemlítetted a Spotify connect akkor azt azért el kell meséljem, hogy mikor hazafelé jöttem az internet hangerről autóval, akkor úgy döntöttem, hogy kivételesen podcast helyett esetleg hallgatnék zenét. Olyan dolgokat mondasz, mint hogy a podcast vállalkozó lennél. Igen, pedig hol vagyok én attól. Na de azt történt, képzeld el, hogy átváltottam a Spotify alkalmazásra, az autópályán vezetve egyébként kérlek hallgatók ezt inne tegyétek, hanem álljatok meg egy parkolóban, és ott biztonságosan nyomkodjátok a telefonotokat. Én nem ezt tettem, hanem menet közben nyomkoráztam. Úgyhogy nem tudok valószínűleg százszázalékos hűséggel beszámolni arról, hogy mi történt, de elindítottam egy zenét a Spotify-on, a telefonomon, ami a Bluetooth rendszeréhez kapcsolódott, ami két taktus után elhallgatott, és azt írta ki a Spotify Connect, hogy innentől kezdve inkább az otthoni Google Home Minin kezd játszani. Amiről egyrészt azt gondoltam, hogy hát nem biztos, hogy az otthonlevők körülnek, hogy egyszer csak felfel -fel egy, egy zene a, a sütő tetején, a kis pasztillából. Másrészt meg ugye ez nekem itt nem jó, úgyhogy ezt így próbáltam. És akkor így meg-meg meg a Spotify, hogy akkor játss -e tovább ezt a zenét, vagy inkább a Google Home minint szeretném hallgatni? És én mondtam, hogy játsza -e tovább itt. Mire ő mondta, hogy jó, akkor játszom a Google Home minint És tehát több, több neki futásra valahogy nekem nem sikerült rábeszélni arra a telefont, hogy ott az autóban <gül> zenén, úgyhogy lehet, hogy meghallottak valamit arról, hogy milyen lelkesen dicsértem a Spotify Connect-et, mert ez most egy nagy fiaskónak tűnt. Mm, én hazafelé moderáltam a régi, tehát alig 6 -7 éves Goma Presszó epizódot hallgattam, mert ezek a podcastok, ezek pont olyan hosszúak, hogy hát, hogyha dugóba kerülök, mint ahogy sikerült, mert még baleset is volt a megszöghetetlen rakparton, még akkor is kitart. Amit viszont találtam egyébként útközben, az a hát fintek termékfejlesztés egy sajátos zsákutcajának nevezhető dolog, Megálltam valahol a Velencei tó mellett a első munkútnál pisilni, mert már nagyon éreztem bugit a lábaimban, hogy ez nem fog sokáig kitartani. Besétáltam a benzinkúthoz, vettem valami italt akkor már a kocsiba, majd pedig oda sétáltam a WC-nek a, a bengedő részéhez. És hát ha, vala, ha van hely, ahol én kártyával szeretek fizetni, ez a benzinkút, mert nem tudom én, nagyjából lemerült a szoktam beesni óta, K.P. meg szinte a tárcámban. Most sem volt, egy fillér sem, még a csavarbehajtós 10 forintos sem. És azt mondta a kapu a benzinkút WC-nél, hogy 100 forint lesz. És itt elgondolkodtam, hogy kártyát nem fogod el ez a szar. Vagy visszamegyek az autóhoz, feltúrom a keszültartót, hogy van-e benne valami érme, vagy odamegyek a pulthoz, megkérdezem, hogyha a kártyámat lehúzom, akkor tudnak adni egy százast. Vagy árulnak-e 16 ami as alá a százas méretű, vagy 6-os. Esetleg átugaratok-e a forgóajton, és nem néznek oda, vagy hazahozon Pestre. Ebből nyilván hazahozom Pestre nyert, az összes többi az, az emberekkel való interaktálást jelentett volna rendkívül kínos helyzetben. Ugyanakkor szeretnék azzal beszélni, nem feltétlenül sötét csikátorban, de mindenképpen olyan helyen, a hangosan röketek viszont. Aki kitalálta azt, hogy olyan helyen, ahol az emberek kártyával fizetnek, ott megpróbál apróval üzemelő dolgokat csinálni, de, de nagyobb a pénzért. Hát gondolom, hogy vagy én mindig azt gondoltam, hogy ezt azért csinálják, hogy ne járjon oda, oda akárki pisilni. Csak ugyanakkor meg azt gondolom, hogy, hogy tényleg érdemes, nehezen tudom magam elé képzelni, hogy tényleg érdemes egy ekkora apparátust pusztán azért beállítani, hogy emberek, akik az autópályán közlekednek, itt megálljanak pisilni, és adott esetben nem vásárolnak semmit. Tehát, hogy csak pisilni úranak hozzánk tömegek, ezt, ezt kell -e lehetetleníteni, és nem lehet-e bízni abban, hogy ha már bejönnek pisilni, esetleg vesznek egy mentes vizet is, vagy egy rántott húst. Én nem, én nem értem. Tehát ez valamilyen nagyon kicsinyes hülyeségnek tűnik, de azért azt gondolom, hogy a mol nem teljesen hülye, vagy nem egyébként nem tudom, mol volt, mol volt, Morkút volt. Igen, mert úgy emlékszem, hogy ott van ez a, ez a fizetős rendszer. gyerek vagyok, én ott szoktam megállni, de lehet, hogy leszoktatnak róla egy idő után. Szóval, hogy, hogy biztos van valami ok, hogy bevezették, Tehát nem gondolnám, hogy pusztán a, a vécétakarítás fenntarthatóságában gondolkodtak, hanem valami, valami még lehet a háttérben. És őszintén szóval nagyon kíváncsi lennék, hogy mi az. Az is érdekes, hogy ezt tömegesen szerezték be esetleg, akkor hány hoz vissza egy benzinkúnyi Akár literben is. Ha, ha, ha, ha. Jó, ne, liter ne legyen. És egyébként felmerül a, a következő kérdés, hogy. Mert ugyanez igaz arra. Ja, igen, gyerekek be tudnak menni, egyébként van egy olyan kis átvágott hogyha azon átfér, akkor a gyerek az beszaladhat. Tehát akkor kevesebb folyóméter gyermeket csináltál, mint amit fizetni kell már. De hogy ugyanez a logika működik arra, hogy a perenkázni vinnéd be a kölyköt. Hát kivétel, hogy a csecsemőt azt tetted, vagy áthúzod a lyukon a földön, vagy pedig a fejed fölé emelve a forgóajtón keresztül továbbítod. Az meg pláne nem az a szituáció, ahol az ember még szeretne zsebében turkálni egy százasért. Egyébként engem már többször ért ilyen helyzetben az a, az a kedves gesztus, hogy a hogy a, a kút eladói, vagy hát szóval ott a bent a shopnak az eladói, azok mondtak, hogy jaj, persze, menjetek csak át, nem gond, ha nincsen nátok százas, és kinyitották az ajtót. Szóval én azt gyanítom, hogy hogy bizonyos típusok vagy ember, vagy nem is bizonyos utas típusok ellen tartják fenn ezt a ezt a beengedő rendszert. Ez minden bizony így van, de ehhez nekem kérni kéne azt, hogy, hogy, hogy hagyugorjam már át a forgókaput. Igen, egy jó pisilőigazolványt be lehetne vezetni. Igen, igen, vagy egy pisilésbérletre, ha előfizethetnék. Na mindegy, jól van. Akkor neked se volt könnyű hazajönni az Internet hungary meg nekem se hát valahogyan túléltem, na. Igen, egyébként én is tudtam podcastot hallgatni, engem csak az fenyegetett, hogy az utolsó 20 kilométeren elalszom, és alvás közben nekivezetem az autómat egy korosodó Skodának. De nem, végül nem tettem. Na de, ha már az Ikea-t emlegettük, és annak a Negatív konnotációival szereztél érdemtelül a bérokat egyébként, akkor most tessék szépen megemlíteni azt a eszközt, amiből viszont csodálatos eh, laboreszköz labor lehet készíteni, és szintén az IKEA-tól származik. Igen, kedves emberek! Jó, kezdjük az egyes számú kérdésem. Tudom, hogy ebben az adásban annyi kérdés volt, hogy ehhez lassan Google Forms-ot is kéne csinálni, hogy mindenre lehessen válaszolni, de kinek mi marad meg, arra válaszol majd, kommentben, levélben és vagy a Meti nak a Telegram csatornáján, ahol most napok óta nem volt semmiről szó, tehát nagyon terápiás, de tudunk ott beszélgetni is. Ti is úgy mentek -e IKEA-ba, hogy kinéztek valamit 5000 forintért, majd a 30.000 forint kifizetése után távoztak a pénztártól, és vannálatok, nálatok, nem tudom én, bassig, húsklopfoló, valamint váging konyhakéskészlet is, Amennyiben igen, úgy valószínűleg van az a fajta tojásórátok, ami mutatja a hőmérsékletet is, meg mér időt is, meg ébresztőra is egyben, meg még nem tudom hogy még van egy funkciója. És úgy vált az üzemmódok között, hogy a, a négyzetes, tég, né, négyzetes téglatestet azt a valamelyik oldalra állítjuk, és mindig az adott a funkcióhoz tartozik. Igen, és hangot ad ki ilyet. Kéznél az itt, akkor egyébként az asztalomon jellemzően izére állítva hőmérsékletmérőre. És kerül 1000 vagy 1500 forintba, a hívják, és attól függően, melyik oldalára dönti az ember, valamilyen színnel felvilágít. Ha én hallgatóként beszámolhatom magamat, akkor beszámolok arról, hogy igen, így szoktam Mikába menni és onnan eljönni. Mindig akartam kockist venni. De valahogy még soha nem vitrálélek, de a lélek, de mind, minden alkalommal megállok előtt, és lamentálok, Ez ezt nagyon kéne. De nem kéne semmire, csak úgy kéne. Nekem ez volt az első, a másik a pincérdugóhúz, egyébként mind a kettő napi használatban tehát nem lőttem nagyon mellé. Aha. És hogy azt találta ki egy Markus Hofstetter nevű mm, fotográfus, hogy át lehet ezt úgy drótozni, hogy, hogy csak, a ké, vagy csak a piros led világítson visszajelzésként. Ami viszont az ortokromatikus filmeket nem zavarja, magyarul nem kap fényt, hogyha valami pirosan világít. És mivel egy laborban legalább két dolgot ö, jó mérni, az egyik a eltelt idő, hogy mennyi ideigáztatjuk hívóban, meg fixírben a cuccot. A másik pedig, hogy milyen a hőmérséklet, mert ettől függ az idő egyébként. Ö, és ha csak pirosan világít, amire az ortokromatikus filmek nem érzékenyek, akkor hát ez a tökéletes eszköz. Világít is, nem is zavarja a labort piros is, méri a két szükséges dolgot is. Tök jó, ez az kell, hogy az ember szétfeszegeti nagyon csúnyán az eszközt, kiköti az összes többi színű ledet, beköti a pirosat minden olyan pontra, honnan lebontotta a csatlakozásokat, és igazából kész van. <tos> klassz, klassz kis DIY projekt egyébként. Egyrészt, másrészt pedig végre láttam szétszedve ezt a cuccot. Hát mármint ezt az órát? A, kl a Klotzkist Igen, igen, igen, mert kerestem, hogy hol vannak rajta a csavarok, hogy megnézzem, hogy mi intézi benne azt, hogy döntésérzékeny legyen, de nem találtam meg, azért, mert a számlapot kell lefeszegetni valami eszközzel róla, és alatta vannak azok a csavarok, amik összetartják a jószágot. Na ideig nem mentem el. Kelte nem szoktál végtelen bosszus lenni olyan eszközök tulajdonlással kapcsán, amiknél nem lehet rájönni, hogy hogy lehet szétszedni? De. Én is. Pont, ma is, ma is belefutottam ebbe, de tényleg ez azért úgy szerintem hetente egyszer van, hogy ott van valami eszköz, ami el van kicsit romulva, tudom, hogy meg tudnám javítani, ha tudnám, hogy hogy kell szétszedni, és tudom, hogy valahogy van egy olyan rögzítés benne, ami csak azért olyan, amilyen, hogy ne jöjjek rá, és inkább törjem szét, miközben próbálom szétszedni, mert nem tudom, hogy hol kell benyúlni és elkattintani azt a kis kattantyút, amitől... Az Isten verte, műanyag farkas fogakat. Igen. Hát azért valakit egyszer meg kell még pofozni, aki feltalálta. Igen, de állítólag most az EU meg is fogja pofozni, bár át jó, igazándiból sajnos csak a fehér árugyártókat gyártókat, mosógép meg frigider, meg ilyen gyártóknak e, ugye eljön a, az ideje, miszerint szerint a right to repair, azaz a javítás joga elérkezik ide is az autóipar után, legalábbis az Európai Unióban. Mi szerint kötelesek lesznek olyan mondjuk mosógépeket gyártani Európának a gyártók, amiben könnyű nem tudom cserélni a mit, a ledet. Hát vagy a motort, illetve ami ennél egyen fontosabb, hogy tíz évig kell is cserealkatrészt biztosítaniuk. Nem feltétlenül neked meg nekem, mert azt mondták, hogy a végén még elbarmoljuk, ö, megráz az áram, ö, ránk esik a dob, vagy valami. Ellenben szervízeseknek igen. Mert ez eddig nem volt. Így? Nem, egy darabig Magyarországon volt erre vonatkozó szabályozás, majd aztán, hogy az EU-val összehoztuk a jogunkat, úgy ez kikerült belőle, és legalább vagy 6-8 éve nincsen így. Tehát megveszel valamit, lejár a szabatossága a garancia, onnantól kezdve vonogathatja mindenki a vállát, hogy nincsen alkatrészszori vagyunk. És most bekerül ez a 10 éves kemény határ, ami, ami tök jó. A következő, amit szerintem le kéne ebből bontani, az a az a csak a szervizek kaphassanak alkatrészt, mert azért ez, ez egy szemétfajta korlátozás, de már így sokkal jobban állunk, mint, mint eddig álltunk, és ez 21-től hatályos jog lesz. Szerintem még egy nagyon fontos szabályozást be kéne vezetni, mi szerint abban az esetben, ha az adott termék 10 10-nél több alkatrészből áll, akkor egyetlen olyan alkatrész sem lehessen benne, aminek az ára az magasabb a termékvásárlási értékének 10%-ánál. Ezt nagyon szeretném. Ez ugye azt jelenteni, hogyha mondjuk egy ezer forintos mosógéped van, akkor mindegy, hogy mit kell benne kicserélni, az nem kerül többet 10.000 forintnál. Nem tudom, ez minden esetben tartható-e? De mondjuk nem tudom azt, hogy hogyan épül fel egy... Nyilván nem, de én nem azt szeretném, hogy tartható legyen, hanem hogy legyen ilyen törvény. Egy fehéráru árazás az hogyan áll pontosan össze? Mennyi rajta vajon a haszon? mennyibe kerül valójában egy mosógép? Én már sokszor elmeséltem szerintem itt a meti heteor hasábja, én is azt, hogy szétszettem a modern, jó márkás mosógépemet, és hogy megdöbbenve tapasztaltam, hogy amit én űrtechnikának gondoltam, az nem űrtechnika, hanem a világ legegyszerűbb oktondibb mechanikus vagy elektromechanikus szerkezete. Biztos, hogy semmi nincsen benne, ami ami nagyon drága lenne. Természetesen én tudom, hogy ilyenkor, amikor a mosógép árát kipengettem, akkor egyrészt a fejlesztés költségeit fizetem ki, másrészt a, a pontosan ezt a alkatrész utánpótlást, meg a, a gyártásoptimulizálást, meg ilyesmit fizetek ki, nem a beleépített anyagokat. De akkor is, akkor is letaglózó, hogy hogy a legtöbb mosógépemben van van súlyautomatika, meg ilyen varázslat, meg olyan varázslat, az valójában néhány csőből áll meg egy motorból, ami egy szíjjal hajt egy alumíniumdobot ost sevasz. meg egy elektronikából, amit az a legdrágább, hogyha elromlik, és ami, hát azért tényleg egy nagyon ósdi régi számítógépet tartalmaz csupán. Úr, emlékszem, hogy amikor jaj, szegény szűcspisti kedves hallgatónk és drága barátunk most fog a fejéhez kapni, de hát szori. Uh, szóval, Minimat, ami az, az örök életű magyar mosógép uh, a legendák szerint. Abban cseréltünk egyszer program még apámmal. És akkor megnéztem, hogy hogyan néz ki egy programkapcsolat, ami lényegében hát egy ilyen bütykös tárcsára emlékeztető dolog. És abban különböznek a programok, hogy a tárcsa az forog benne, és hogy mely érintkezők érnek össze. Igen. Ami, hát láttam már ilyet működni, csak ott telefonközpontnak hívták, és egy motor forgatta össze, hogy a 389 91 az kicsörögjön. De hogy egy rain, primitív dolognak hatott, és az valószínűleg az is volt. ellen mondjuk ette az áramot mint az állat. Már a minimat, nem a maga. Na így, jól van, de hogy ezen túl majd kötelező lesz javíthatóvá tenni ezeket a gépeket, végül is ez nekünk jó lesz. A mosógépgyártók meg majd nyilván azt mondják, hogy szű, jól van, akkor majd drágább lesz nektek a mosógép. És akkor erre a piac meg azt fogja mondani, hogy de akkor meg nem vesszük meg. Úgyhogy végül valahogy mégiscsak az lesz a végkimenete, hogy nem lesznek drágábbak a mosógépek, de javíthatóbbakká válnak. Erről teszem az abszolút nevű, hát húzamosabb ideje létező Apple szervíznek van vasta egy blogpostja, nem tudom, olvastad-e, ami egy index cikkre válaszol. Az index cikk azt mondja, arról szól, hogy az Applenek adnia kell alkatrészeket, de nem ad mindenkinek szervizalkatrészt, alkatrészt, és hogy talán zárója is a készüléket, hogyha nem megfelelő hát most az iOS 13-mal kijelző kerül bele. Bejött az, hogyha egy nem gyár kijelző kerül bele, akkor napokig ilyen user-shaming upok -ok tűnnek fel a képernyőn. Mi szerint ez a te kis hülye vagy, mert nem gyári kijelződ van, bbb kb ilyen jellegű szövegekkel uh -huh. operál az új iOS ez egy guztucsan, és ez abszolút azt írta, hogy az azonsítást az valamilyen módon majd fel lehet programozni valószínűleg az új kijelzőbe is, hiszen ez valami ID, amit eddig is meg lehetett oldani. Meg van olyan, hogy a kijelzőt felújítják csak és nem cserélik, tehát mondjuk a felső üveglapot leválasztják és visszaraknak egy új üveglapot, ami, ami azért mókás, mert ez a kijelző gyártásnak az egyik fázisának az újrajátszása, és egyszerűen lenne kijelző cserélni, de ha az Apple -ezt nem hagyja, akkor, akkor ez a a módszer járható. A másik pedig, hogy, hogy arról is írnak, hogy. És igen, ez amúgy nettó a júzerek a és a szervizek szívatása, senki ne ebbe sokkal többet bele. Igen, hogy amikor az Apple azt mondja, hogy a, az alaplap és a kijelző összehangolása történik, és ezért nem szabad csak úgy bárkinek kijelzőt cserélni, mert akkor ez az összehangolás sérül, ez egy nettó kamu, nincs semmi összehangolás, egyszerűen csak össze vannak kötve egy dróttal. Vagy esetleg néhány további csatlakozással. Igen, én is olvastam ezt, a, ezt, a, ezt az írást. Rég-régi elkötelezett rajongója vagyok az abszolútnak, és egyébként már csak azért ismerte, amikor én még pejhedző álló techbázis rovatvezető voltam az Origónál, éppen azzá váltam frissen és ezért aztán valahogy sikerült kifacsarnom a telekomból egy iPhone 3G tesztkészüléket, vagy hát szóval tartós tesztre megkaptam egy ilyen eszközt, és el, sikerült eltörni a kijelzőt, akkor valaki ajánlott, hogy van egy srác, aki így oda jön és megcsinálja. És a srác valóban, aki mondjuk nem lehetett több 19 évesnél, az megérkezett egy biciklivel, az infoparkba, az egyik büfének a kinti teraszos asztalánál leültünk, kicsit dumáltunk, ő közben elővett két csipest meg egy valami vákummal működő tapaszkát, és ott helyben kicserélte a telefonomnak a kijelzőjét, és nagyon örültünk egymásnak, és távozott, ő a mai napig ennek az abszolútnak a vezetője. És mai napig abban hisz, hogy, hogy az Apple készülékeket érdemes javítani, anélkül is, hogy hivatalos Apple szervizé válnál. És ez nekem egyébként egy ilyen iszonyú szimpatikus hozzáállás, hogy nagyon, nagyon tetszik ez a félig punk, félig professzionális hevület. Ez nekem is tök tetszik, illetve nagyon jót tesz ennek a vitának az, hogy a készülékek szétszedésének módjaival teljesen tisztával lövő emberek hozzáteszik a, a saját meglátásaikat, meg az érveiket. Így van, pontosan. Én, én elfből el tudom utasítani azt, amit az Apple mond, mert, mert tudom, hogy fasság. Üh, viszont ő meg az az ember, aki nem elég, hogy tudja, hogy fasság, de még oda tudja rakni hozzá a fényképeket is, hogy ezért fasság, ott a csavar. Azt cseréltük, így működik. Így, így. Pontosan. Nekem van még egy... Uh... Hát nem hír, ez egyáltalán nem hír, ez egyszerűen csak egy videó, mint rájöttem egy videósorozat, amit egy hallgatónk ajánlott, Köszéri Hard, A Verge nek egy olyan sorozata, ahol adott tudományterületeknek a szimpatikus képviselőjét kéri meg, hogy egy videó keretében öt különböző bonyolultsági szinten magyarázza el az ő tudományterületét. Egy gyereknek egy Általános iskolásnak, egy kezdő egy végzős egyetemistának, meg egy professzornak. E, ami most elénk került egyébként a Telegram csatornánkon, az a kvantum számítás technikának a, a magyarázata, ahol egy egyébként végtelen szimpatikus e, tudós csaj először egy hát nem is, de azt hiszem kisiskolásnak, tehát egy alsótagozatos iskolásnak magyarázz el a kvantum technikát, majd végül egy elméleti fizikus professzornak. És annyira menő az, hogy ugyanazt a dolgot tényleg el lehet mondani többféle szinten, és, és neked is egyébként sokat segítek, és semmit nem tudsz a kvantum hogy szépen úgy felépüljön benned ez a fogalom, és megértsed, hogy mi a közös abban a magyarázatban, amit a kis majdnem óvis kislány, meg a, meg a végzős programzás tanuló egyetemista kap. És aztán később láttam, hogy ez valóban egy sorozat része, és ugyanilyen ötszinten elmagyarázós videó van a, egyébként a zenéről, meg a, meg a bitcoinról, meg néhány hasonló ilyen csodálatos fogalomról, neuroscience-ről. Úgyhogy ezt majd megtaláljátok az adásnaplóban, mindenképpen érdemes megnézni. Szép, hosszú, 30 perces videó, de engem, én felemelve éreztem magam, amikor, amikor így módon egyébként egész jól megértettem, hogy mi is az a kvantumszámítástechnika, hiszen először óvodásnak néztek, és a végén meg professzornak, és a kettő között csak 27 perc telt el. Erről eszemült az internetes anekdota, amit nem tudom, hogy ki írt meg először, de szinte mindegy is, amikor klasszikus, pró-meleg, anti meleg vitában valaki bedobta azt, hogy elmagyaráztam a gyereknek, hogy, hogy rákérdezett, hogy, hogy mi ez a homoszexuális dolog, és hogy, hogy, hogy hogyan nézett ez ki. Hát figyelj, a John és a, a Jerry szeretik egymást, úgy, mint én meg apu. Érted? Aha. Van kérdésed? Igen. Mi az? Ehetek sütit? <gül> Igen. <gül> Pontosan így. És egyébként ebben a videóban a kisiskolás leányzó, az pontosan ugyanezt tolja. Vagy hát legalábbis nagyon hasonlóan egy idő után valahogy már annyira nem érdekli a téma, mint ahogy aztán a nagyiskolás is azzal zárja, hogy hát ez iszonyú jó, hát így végre végre van vele, fogom nyújgözni az osztálytársaimat, hogy én egy ilyen cool dolgot is értek. <gül> jó, jó, jó ez a videósorozat. Uh... Az a baj, hogy itt most, ha csak egy hírt kell választani, akkor nehéz dolgon van, viszont választhatsz kettőt is, na. Valamit hogy jövő hétre, mert az teljesen mindegy, mikor megy. Ellenben, pont most láttam egyébként adás felvétel előtt azt a hírt, hogy hát mindenki tudja valószínűleg, hogy választások lesznek hamarosan. Mennyit kell szavazni, ha van kedvetek, ha nem. Én most már azt is rendkívüli módon megértem. kormányzati választások csak a teljesség kedvéért jegyzem, hogy meg. Igen, igen, igen, igen. És. Az önkormányzati választások követ mindig mindenféle dolgot átadnak a regnáló polgármesterek, hogy lássa az Isten adta nép, hogy ők dolgoztak. Tényleg a különböző vicceségű dolgok vannak, azt hiszem, hogy gyerekírtó játszótér volt eddig a rekord egyébként, hogy a, a játszótér beépített gödörrel és szögvasakkal. Igen, ne hallgassuk el, hogy ez érden történt, és aztán nagyon hamar azt mondta az önkormányzat, hogy ők nem átadták azt a játszótéret csak felavatták, és egyébként még a belépés tilos, aki belép, azt egyébként megbírságolják. Ez egy nagyon izgalmas nyelvfilozófiai kérdésézzel, hogy mit érde a polgármester. Én nagyon remélem, hogy hosszasan lesz ideje gondolkodni majd állástalan filaszként. Viszont azt láttam, hogy, hogy van, van, van, van ma is egy csodás átadás. 30 millió forint EU-s és hazai forrásból a Nemzeti infrastruktúra Fejlesztő végezte el a 25-ös főút jelzőlámpainak összehangolását, amelynek végén Egerben átadtak egy zöld hullámot nem mondod. De halál komolyan, azt mondta egyébként a polgármesteri hivatal, hogy 10%-a gyorsabban lehet észak-dél irányban átutni egren most, hogy ez át van adva. Én mostanában viszonylag sokat jártam arra felé. A 10 azt szerintem nem egy ilyes lehető idő azon a távon, de lehetős, jártam a csúcsordalomban. Ez zöld hullám az egy nagyon klasz dolog, azt szeretjük, de hogy egyrészt Hát ez ugye ezt egy zöld hullámot átadni marra nehéz lehet, mert mind vágod át a szalagot, vagy mit mutatsz az újságíróknak, de mondjuk még ezt valahogy el tudom képzelni, ezt meg lehet szervezni, na de azon még azért tényleg nagyon szívesen meghallgatnám egy szakértő magyarázatát, hogy mi kerül a 30 millió forintba egy zöld hullámon. Biztosan hosszan lesz zöld. Várjad, de most ezt találjuk ki tényleg. Mi kell ahhoz, hogy az ember zöld hullámot csináljon? Biztos, hogy azzal kell kezdeni, hogy felmérjük a forgalmat, forgalom forgalomszámlálással és mindenféle statisztikák készítésével, hogy mikor, hogy mennek az autók. Nem, hogy valahogy ahhoz tudjuk igazítani a, a lámpákat. Ezt mondjuk sok ember csinálja valószínűleg, ha csak persze már nincsenek meg ezek az adatok, de tegyük fel, hogy még soha nem mérte meg senki egérben, hogy, hogy hogy jönnek az autók. Szóval fel kell mérni a forgalmat, majd aztán kell egy programozó, aki odaül a rendszerhez, és így beállítgatja, hogy itt három perc, aztán négy perc, aztán hat perc, if elmúlt 10 óra, then inkább legyen mindig zöld. És hogy ezt túl ez utóbbit meg, hát azt gondolom, hogy ezt óradíban lehet elszámolni, hogy vajon hány programozói óra kell ahhoz, hogy átállítsunk meghatározott értékekre egy közlekedési lámposort akár beleteled 30-40 órába is. Az még mindig soknak tűnik. Jó, soknak tűnik, de hát mit tudom én, abba kell, projektmenedzser is, meg van néhány értekezlet, amire el kell menni az egész cégnek, és azt mind kiszámlázok nyilván óradíban. Tehát azt akkor valahogy értem is, nekem nem akar összejönni a 30 millió sem. Se. De Fia Ferenc, ennyiből azért más startupot csinál, nem zöld hullámot. Z zöld hullámot csinálsz, 15, -15 adoinóból is. <laughs> meg néhány izé, Pringles-es konzervből. Csak hogy beszéljenek már egymással, izé, jagi antennával. Valami ilyesmi, de nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy mit hagytam most ki a számításból, vagy minek becsültem nagyon alá az árát, amikor arra jutottam, hogy szerintem a 30 millió. Azt tudod, mikor lehet egyébként szükséges mennyiség, hogyha le kell a lámpákat, mert mondjuk csak lokálisan állítható az ő ö, beállításuk, és nem egy központi rendszerre kötve a, a számítógép vezérli a pillanatnyi zöldsebességet, vagy a, a zöld időtartamot. Akkor ezt nagyon nehéz elképzelni egy megyei jogóvárosnál, sőt, megye hogy ne így lenne. Szóval valószínűleg nem az volt, hogy eddig egy rendőr ült bent és nyomogatta a gombokat. Nem nem, nem, nem, nem, hanem arra gondolok, hogy az, az azt szerintem van, hogy egy, egy kereszteződést azt egy helyben, helyben levő hálózatra nem kötött mikrokontroller vagy kompjúter vezérel. Tehát be kell állítani. Tehát érted, van egy dobozott a kereszteződés egyik sarkán, amiben egy ilyen vicces felületen be kell állítani, hogy erre, erre legyen két percig zöld, arra legyen négy percig zöld, arra meg legyen egy percig zöld. Enter elfogadni, elfogadom, még mindig meglepne. Közben kiszámoltam azt, hogy ha a zöld hullámot malahitból csináljuk, és Indiából veszünk a nyers malahitot, akkor 30 millió forintból durván 2,69 tonnát lehet vásárolni. Az azért sok már. Viszont rendkívül szép a zöldje. <gül> Nagyon szép zöld malahit. Zöld hullám. Hát így. Ugyanitt, ha valakinek elkedves hallgató, olcsó malahit, most lesz az adásnap Lobalink hozzá. <gül> Nem csiszol, de csiszol drágább egy kicsit. Tehát van nyers mal a hit akcióban. Igen, igen, igen. Mint kidirülsz, több helyen lehet kapni. Ez az indiamart.com. Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy azért digitálon meg a malhu is lehet, de akkor nem. Ugye azért ott nem lehet. De gyanúsnak tartom azt jelenni, még tudunk lejjebb alkudni. Érsz, hogy eleget veszünk Nankpurból, városából. Mhm. Uh -huh. A másik pedig, hogyha nem a Healing Crystal kategóriában dobott volna nekem a Google eredményeket, hanem valamilyen a parasztabb helyen, akkor valószínűleg olcsóbb malahitért is lehet. Tehát A küldetés folytatódik a legolcsóbb malahitért. Zárójel, és aztán tényleg hagyom, hogy véget érjen az adás, az ilyen dolgokról a legjobb az internet. Tehát, hogy az ember elkezd valami észrejtő fasságot google és közben rendkívül sokat uh, tud tanulni. Én egyszer elkezdtem azt keresni, nyilván ennek van egy fórum topik egyébként, a filter, amit szintén be fogok linkelni, hogy uh, dollársűrűség arányban mi az az ásvány, vagy mi az a fém, amit hogy az ember megvesz uh, otthonra, hát, lényegében beszélgetésindító valamit levélnehezéknek, akkor a legkevesebb dollárért a legdurván nehezebb uh, kisméretű kockát vásárolhatja ebből a cuccból. Úgy emlékszem, a Wolfram nyert, aminek vannak sűrűbb dolgok, ellenben azok mind rendkívül sokkal drágábbak, és a Wolfram adta ezt az árértékarányban a legjobbat. Már a téma is fasz, mert ebben sosem gondolkodunk. Nem emlékszem véletlenül, hogy mekkora e, súlyt képvisel egy mondjuk méta, vagy egy köbcentiméteres Wolfram kocka? Sajnos nem. Meg fogom keresni. E, azt tudom, hogy meglepően ezek ezek a dolgok. Kíváncsi vagyok. Jó van, de figyelj, ezt kiadhatjuk házi feladatnak is, mindenki keressen rá, hány kiló egyköbb centiméter wolfram. Ez a feladat. Az első beküldők között hmm, mit sorsoljunk ki? Ez az, amit nem tudok. Anna is inkább, a vége után majd meg kell beszélnünk azt, hogy milyen metéletor gyártunk kedves hallgatóinknak, mert ugyan még a postán nem jártam, de múlt hitet óvatlanul elajándékoztam a legutolsó sörbontómat, és most így bontatlan sörök nyilván szakmai, halomba a lakásban mindenhol. Kellemetlen. Én pedig csendesen hullatom rá, forrók ünyeimet. Jól van, akkor ezt majd megbeszéljük. Jó, akkor viszont addig pusztán csak várjuk, hogy jöjjenek a megfejtések, egyelőre felajánlás nélkül. Mint hogyha mi sem történt volna, fax mentesen egyszerűen csak köszönjünk el, én azt mondom, szevasztok, kedves hallgatók! Sziasztok!